Bam ba -ba du -du -du Välkomna till Bouten och bananens podcast avsnitt 10 Vet du vad det är för avsnitt idag. Avsnitt 10. Om alla kunde se hur glada vi är med henne. Åh att Montserrat och Julia måste nog också. Just det, vi köpte ljudklappar förra året ja. Vad fick du? Jag fick en radiosidiotruck <laughs> Det har du lagt på en gång eller? Faktiskt inte Det är otroligt. Har du ju lekt med en annan ja, Några gånger har jag gjort det. <laughs> Men man kunde ja. man använda den här? Ja man kunde kan... alltså Gaffa grejen Gaffa grejen kan man köra upp och ner Och så kan man också vrida den så här. Ja då är den avancerad Ja Och så kan hoppa jag Det är hydraulik. Hydraulika. Ja. Mm. Jag har hydrauliktryck. Och flames på sidorna och neon under. Så bara bunt, bunt, bunt. så känner han Paul Walkeren i till Perleporten. Heter han inte Paul Walker? Han som dog. Mm. Ja. Han kör han den, han kör ju den gasficktrycket. Upp till himmelriket, liksom. Vad gör han? Demonstrerar lite. Tjorven! Tjorven! Tjorven! Kom, tjorven! Tjorven! Tjorven, kom här nu! Det som händer är alltså att vi har en hund. Vi är Fast det är vår, vår hund. Min hund. Det. <laughs> Vi är hemma hos mig, Gabriel. Och, och här här jag har en. Okej, en... <skratt> <skratt> okej. <Okay, okay. skratt> du så att upp allt. jag är en hund. Jag har en hund. Ja, ja men det är inte ens saken. Mm, mm, mm. Det är en hund här. den är inte min. Och det är inte Eriks hund. Men Erik har en hund. Mm, jag har en hund. Som heter Sixta. <skratt> det, någon... det är inte roligt på något sätt. Nej. Min hund heter Doris. Fast jag kallar den Sixten. Nej, det är det, det vet man inte riktigt nu. Det är så här från dag till dag. Idag. Lys hon, hon lyssnar egentligen bara på bacon. <laughs> Nej, jag brukar köra det senaste är. den hör. Ser du det? <laughs> Du hörde såhär. Om Doris skulle vara serb. Eller kroat. Eller ryss. Men kroat varför mig? Nej, det är kroat. Nej, <laughs> då skulle hon hitta Dorit. Om du var grek så hade hon varit... Doritianus. Doritianus. Ja. Nah. Hon <laughs> skulle vara spansk. Dorotina. Det är ju om du har varit... Dorit. Jag har varit italiensk. Ja, Dorit. Det är mer... Ja. Man, ska väl, väl, man ska man ska läspa på si och sätta i spanska. Ja. Gör du det. Ja, Helt sätta, men si, du mycket på si. Men på sätta. Mm. Som ju, om om du ser en häst med vita och svarta ränder som bor på savannen, som inte är en häst utan det är en. Zebra. Ja, zebran är det då. Nej. ser inte zebra? Man ligger inte Febra. Zebra. <laughs> man. Eh... Hola, mi amo, zebra. <laughs> Almuerzo. Det betyder äpple apple bara. Hej, jag heter Zebra. Äpple. Säger ni. Hej och välkomna till Bauten och Bionernas spanska kurs. Åh, oh, har du sett Ordet. Almuerzo. Äpple. Ordet två. Perro. Hund. Ordet tre. jag. på italienska. Cane. Cane? Det nej. Upp. Uh. Det är, ah, kött, det, är för... det är kött på spanska. <laughs> äter någon hund. Ja, och i Spanien. Ni tror Det är nötkött. Nej, det är hej. Det käkar pudel. en saffig labrador. <laughs> ja, då. Pudelsvans. <laughs> det är inte lika i Spanien. Pudelsvans. Nej, Lite är inte struktur, Erik. Oh. önskar du i en julklapp? <laughs> Station 4. Har du sin lundskristna? Nej, jag har faktiskt inte det. Va? Nej. Alsa ja, ja. skrev sin lundskrist i juni. <gör> Planerat att göra det i två veckor. Du har tänkt i två veckor? Ja. Alltså, jag tror att ska skriva en. Men mm. jag har ju haft så himla fullt upp. Ja, jag har haft så... Jag mm. har haft en massa prov när veckan? Ja. roligt. Inte den här veckan, men förra veckan. Ja, men då brukar jag inte gå göra den här bilden. Ja, men för, den här veckan hade jag ett prov. Mm, ja, men. Förra Och. veckan hade jag tre prov. Sämst. Oh. Ja? Okej. Okay. Logiken. Nej men alltså jag får jag funderar på att göra det imorgon. Faktiskt. Mm. Har du gjort det? Ja. Mycket. Tio kanske. Eller var du, du men du menar hur mycket som liksom stod på den? Ja. Han ja, tio grejer. Vad är det för grejer? Pepsi. Läpptsid som smakar bacon Det har du ju redan Ja no, just jag fick grövd. det av dig för då Har du redan grömt bort det? Nej Jag önskar mig eh, ett par hörlurar Alltså seriöst <laughs> Seriöst Alltså om jag vänder mig om Och kollar på Gabriels hinna här En, två, tre, fyra Hörlurar det också. Liksom. Ja fem så ligger det där. Ja, sex. Som alltså man inte ens använder. Det också. <laughs> Sju. Så han använder inte något. Jo, han är ett reserlurar. Ja. De har gjort halv. De är nice. Ja, det är ett par gamla hörselkåpor med skol. De är svinbra. De Så jävla sköna. Mm. Men eh, han vill ha alltså till på det här lurar. Ja, det, <laughs> ja. Ja, det vill jag. Man kan ju köpa här julestrumpor på natt för typ 10 spann. Och sånt där. Nej, ska <laughs> fan, det jag ska ju upp till dig. Så jag hade det. Jag önskar mig Razer Kraken. Ja, de, de billigaste Pro. alltså. 500. 500. 50. <laughs> fan, kanske. 500. Ner. Mm. <laughs> Nej, men de kostar 500. 50 godkunder. Vartå? Då? Vart då? Mediamarkt kostar de också. De kostar mediamarkt. Det står högst upp. För det, med det ska jag ha en Elidra PS4. För det har du aldrig? Nej, så köper du imorgon. Så beställer du imorgon. Ska det? Ja, så får jag det i januari. På komplett. Dyrt. Ja, 4300. Mm. Så det är inte jätte. <här> <här> <här> det är inte jättedyrt. Jag snackade med Simon igår. Mm. Och han sa att... För vissa säger så här att man inte kan köra PS3-spel på PS4. Ja. Och vissa säger att man kan det. Ja. Men han sa att man kan så här uppdatera. I framtiden, vad jag har hört, så kommer var det vara så att i framtiden så kommer man kunna ladda ner en app på sitt PS4. <laughs> alltså jag ska, jag ska ta ett kort och lägga ut på minen som Erik <hör> gjorde precis nu så Nej, men, men, du app? Ja, man kan ladda ner appar och så. Det är inte någon jävla mobil åska eh, Oskar med. man kan ladda ner Pornhub-appen på PS4. Ja. bra. <här> <Yeah>. <här> Good for you. <här> Nej, man kan ladda ner, man kan, det var det var om så till mig, jag understämmer, man kan ladda ner appar. Mm. Och man kan ladda ner en app som man kan göra att man kan spela ps 3 spel Ja. Har du köpt GT6 förresten, för helvete? Nej. Men du släpptes ju för fan för en vecka då. <skratt> ja. Du vände på det i fyra ja. år. Ja. Men. Du var jävligt bra handledning. Du, du, du, du är så korkad. Alltså jag vill ju ha en ratt också. Ja. För min ratt är sunda. ja Man kan inte köra Gran Turismo 6. <skratt> <Va>? Gran. Va? Turismo. <skratt> <skratt> ja. Gran Turismo då. Ja. Med en kontroll. Vad ja. Det här går inte. Det kunde gå gått om man med med här, då. Men gör var inte. Men det X. med X. Det är liksom så här typiskt eh, grundrissmårrebaktigt. Ja. Uh -huh. För de måste ju ha alla år att man gasat med X. Det är så jävla ja. Alla andra blir på man med R2, har mm. R2, R2. Mm. Ja, R2 Men ja. Så du köper ju ratt, grögan ja. Ja <skratt> oh. Finns det till PC-24 då? Nej, det är det som är grejen Jag läste att man kan koppla in det så här. Jag vet inte, det är ju USB-anslutning Jag antar jag det. Och, det, ja. Och det läste jag om att Matte kan ha G27 till PC-4 Jag tyckte, vad fan det måste Det vara USB in, in Input i Butt <skratt> usb <-b -t. skratt> Okej okay. I PS4 Ja det tror jag nog det Ja Ja Jag har faktiskt sett en video på Youtube Ja det går Nej är nog visa alla olika rattar som kommer släppas i PS4 Och du hade då någon... Eller var det Xbox Jag kommer inte ihåg Men Xbox är jag alltid ha såhär alltså skitrattar Ja Ja du vet det <laughs> Så konstaterar. Så. <laughs> oh. <laughs> inte så här. Tycker du bara, ah, ja. ba, de har haft det alltså. <laughs> <Hopp>. <laughs> då släpper vi det. Vi <laughs> går vidare. <laughs> Men den ska du inte köpa Playstation 4 då? Nu är det ju Playstation här. Jo. Alltså jag... Du gällande lirar båda eller? Nu, nu räknar vi lite här. Jag, jag, ska Ett, jag ska köpa två. en, nej men... <laughs> Okej. Okay. Var det inte roligt? Ja, okay. <laughs> ja. Nej, men jag ska ju ha PS4, rat. Ja! Uh, ja, typ några spelare, jag har inte riktigt små. Jag ska bara, vänta, så! Nu räknar vi lite då. <laughs> Ett. Vad skulle vi räkna på då? Hur mycket det kommer kosta? Ett. Att? för uh, mig. Att göra vad? Att köpa allt. Vad är allt? Det vi ska räkna på. <laughs> of course. Ja. Nummer, <laughs> e nummer ett. Nummer... Priority one. Nej, ja, ja. det är ju PS4. Playstation 4. Och det ligger ju typ på... 4,500. Ja. Sen ska vi ju ha... En ju-steering-wheel. Ja. Vad kostar oh, det? <laughs> alltså man kan ju få en... Eller jag kolla på blocket. En helstad fränser. På blocket ligger han typ... LIS! Det är fan LIS-ratten. LIS-ratten. Nej, men på blocket ligger nu det nu typ på 1.500 max. 2.000. 1.500. Och då var vi uppe i drygt 7.000. Nej, vad fan räknar du? 6.000. 4.000. 6.000. 4.500. Ja, alltså, 5.500. 6 000, 6 000. Ja. drygt Ja, exakt då Båden Ja, men det brukar vara att den kostar ja. Drygt 6000. 000 ja. Och sen, ska man jag... Va? <laughs> och sen, ja. ska man ju ha äh, Ja, grann till 6 mm, då 500 spänn, alldå okay. Ja Ja, nu är 500 ja. ja, och sen, ska vi ha en ny mobil också men vad fan, varför då? <laughs> jag vill funkar det Funkar inte? Nej Nej, <laughs> ja, då stryker vi det <laughs> Har du nästa grej? Okej okay. <laughs> Nej, en ny mobil Jag har köpt 5C, 4000, 000 sekad. Nej, inte C Vad var det då? 5S Vad var 5C Nej, nej, nej, nej Massa har det bästa <laughs> Massa har det bästa ja, om, jag, om jag någonsin ska köpa Ni kommer köpa 5C Har du sett den? Ja, jag har, sett har, du den. har du sett den? den? Ja Nej, har du jo, gjort. jag har inte gjort IRL Nej, nej har du gjort det? Är det har köpt med det grön Är du kompis med en aset? aset? Du har inte kommit med själva bilen Men det som har det ja, är vet inte vem det är ändå Okej, okay. men Nej. då slutar du med som annan ja. Alltså, vad är det? <laughs> då? För att du har en speciell mobil Snåla jävel <laughs> <laughs> <laughs> Hon vad är det vad fan? Är det? det finns en bättre vet, på, på vilket sätt då? Den har en fingerprint reader Ja, oh. oh. wow Fast av allt. För att inte, jag jag, jag, jag slår in varför... en kod ja. Nej, för fan Det här min gräns ja, Det finns ju tunta färger på den Det var nice Vad nice. Och du har ju ändå, har, har du färg på din, din Nej, min är svart Ja, är det ballt? Ja. <laughs> det är ju iPhone Att ha en svart Ja, eller vit kan man, ja. Svart eller vit Ja. Space gray heter det väl nu eller Ja och så finns det ju guld nu på oss också. Det är nice. Jo, det är nice. Men grön. Blå är snygg. Vad ja, har hon då? Grön. Grön? Mm. Ja. Trots att det är rosa och röd. Och också. Rosa finns ju inte ens. Finns inte? Nej, jag tror inte. Gröd finns. Jag tror det finns. Blå var snygg. Alltså. Jag skulle köpa blå. Hej. Du ska inte köpa den. Du ska den köpa då. fansin. Du ska köpa fansin. Mm. Mm. Ja. ja. ja. 6500. Om vi skippar det på... Och vi skiter i mobilen då. Ja. Så ja, 6, till, 6 500 till 7 000 beroende på hur som ja. kostar. Små summor fortfarande. Höginkomsttagare som du borde väl ja. ha råd med det här. Du tjänar fan 25 000 i somras. Ja. Fast alltså, du köpte bara cykel för 15 av dem så att du inte ser kvar nu. Men. <laughs> Erik köpte alltså en cykel för 15 <laughs> papp. Nej. Varför då? Nej, kul! På något. Nej. Vad vad för köpte du en cykel då? Jag vill ha en cykel. du har ju en cykel. Jag har ingen cykel. Du har visst en cykel. Var jag för cykel? En blå. Nej. Jo. Nej. Vad vad tar du visst? Den är såld. Va, nu har du ingen cykel? Jo jag har ingen cykel nu. Du vill Du köpa en svindyr. Jo för jag ska. Banta om papp och Jo, jag ska cykla. Köp en militärcykel för Nej, 200 ska... spänn ska... av Andersson i svängen. Nej, ja, det ska jag också göra. Varför då? Nu har du köpt ja, jag en cykel för femton papp Du <laughs> en jävla cykel ja, nu den... Vilken cykel ska du ha? Ja, men den cykeln, det... vad... <laughs> alltså, vad... den kommer vi fan Vadå? då? Nej, Den Den, den kan jag inte cykla på till stan det så? är perfekt okay, Jag köpte en ju för femton papp ja, men jag måste... Köp ett lås för två papp Då ska jag ingen Ta skiten. Äh, ja, kan ju ta den ändå. Men, <laughs> jag ska, jag ska så du har köpt en cykel som du ska ha <laughs> Nej, jag ska cykla på den. Ja, vad kan du inte göra? Alltså, jag, jag ska ju liksom cykla på Jag ska inte ha någon sån, sån här transportmedel. Utan jag ska cykla på <laughs> <laughs> Ja. Vad skiter du nu. Vad skiter du där? Jag ska ha en cykel. Nej, jag ska Nej ha en du ska spinn. inte ha en cykel. <laughs> Nej. Det, det vi har kommit fram till var att Erik har köpt en cykel att ja, papp har inte kommer cykla på Så han ska köpa en ny cykel i, Av Anderssons i svängen Persson i svängen faktiskt det mm. sig som ett bra köp tycker ni En cykel man ska cykla på <här> Är du nöjd med det här köpet? Ja jag är nöjd Är du nöjd? Jag köpte på, på riktigt Är du nöjd med det här köpet? Ja, jag har, jag har kö Hade du hellre att ha en mobil? Nej Faror du hjärtat. Faror Jag köpte ju, gud, nu. Jag köpte faktiskt. Äh, jag köpte faktiskt äh, skor också. Som man, som, man, som man sätter i tramporna så här. Ja. Nej. Alltså på, det är så är inte, inte, inte, inte vågat att säga det. du köp då hur många gånger har då är de 10. Ja, ah, det är livet. Två. 5. Vad? När du cykel för 15 pack. Ja, men grejen var... Jag... för 700 spänn och använt det 5 gånger. Ja. Det <laughs> är inte. Nej. Börjar du köpa för Nej. Men grejen var jag köpte cykeln jävligt såhär, sent på cykelsäsongen så att säga. Så det var billigt. Ja det var billigt och sen blev det riktigt kallt <laughs> Det var kallt för att cykla inte kallt <laughs> Ja det blev det kallt Ska du vilja cykla i minskrat? Eller? Det var Vad du köpt med så jävla bra? Ingenting Jag mina pengar Nej, vi har ju ingen onödig sika så är det är gärna. Ja, men så den den är inte onödig. Strunt, vi skiter nu. Vi går i det Men om du köpte, du ja, har... jag köpte en alltså okay, Jan-box. Jag, jag, jag har köpt en Jan-box. Det är sådär. Som Saps-smalnar om. Liksom. Som har ett bind och inbyggt visir. För 3200 kronor. Okej, kilt. Nu ska jag jobba för jag har ingen. Det är fan fem cyklar med hjälm, man. Det är ju hur det är. Mm. losers. Ja. Fem, alltså fem cyklar med hjälm som är ungefär exakt 15 år på dagen. <laughs> Då ju dum i huvudet. det är. Det, <laughs> <laughs> det, det gjorde ju jag. <laughs> <laughs> jag. Jag <cyk> säger. <laughs> Jag har cyklat med hjärnan, det är inte jag var Nej du, det är du. Och Erik Lippland som har det Nej. I hela världen. Axel Gleisny gjorde det också. Jag gjorde det det. Alla är det jag har slutat med det. Axel Gleisny är det är. Vårt. Nej. Erik har inte den reglerar sitt liv. <snar> <skratt> du är här, förskratt. Nej, man ska ha hjärn, faktiskt. Ha hjärn. Har du sett den där ravojnen med den här lilla killen? Jag bara en sak att jag vill säga. Liksom, mamma blir arg på mig när jag kommer utan hjärn till honom. Vad har ni med hjärn? Vad har du med hjärn? Åh, jag det känns... Vad <skratt> fan hon var, hon var lärare då. Vänta, jag har förklarat. Det säger ju allt. Vad var för den här runden? Nej, men min mamma är ju lärare. <skratt> Det är ju färdigt. Det är så något min mamma är lärare så jag lära upp lite till. Eller vad? Okej. <skratt> F fortsätt meningen nu Min mamma var ju lärare Så varför hade du hjälm? Men nu har du rektor Ja, nu behöver man inte ha hjälmen Nu måste man ha hjälm. Nu räcker det att man har axel Armbåksskydd på sig Hockeystall Nu behöver man ha Mopedhjälm Någon och kan fulka. Finnställ. <laughs> Finnställ när du kan fulka. Nej. Nej, men hon lärde sig att. Ska vi gå vidare? Mm. Ja. Då gör vi. Klipp. Så var vi uppe. 7000, ja. Där var vi. 7000. Du skulle köpa allt för 7000. Har ja. du 7000. Ja. Ska jag säga min budget, eller? Ja, se min budget. Vi kan ta bort. 22. Nej jo. Och du köpte en cykel för 15 papp Nej Tyst. Vad, vad, alltså, vad kostar Eh, äh, Sju någonting Sju jävla lök Och jag betalar på en cykel Sju lök Men vem betalar Vem betalar på en cykel som du ska cykla på? Nej det är, Alltså Jag och pappa köpte den tillsammans Driver du? Han har ju redan en cykel ni ja. Jag har ju redan sett den där tävlingsträningscykeln. Ja, men... man går gånger har han cyklat på den här? Ja, han cykl... Nej. Han är så riktigt. Vi kan inte prata om det här med. Nej. Vi kan prata om något annat. <laughs> S -s Seriöst nu då? Jag betalar inte allt. Nej, men nu, nu skiter skit i det här. Glöm cykeln. Jag gillar prylar. Så nu pratar vi om prylar när vi ska köpa. tv den funkar. Stolen funkar när du sitter i. Skrivbord har du det? Så behöver ingen dator? Nej. När du fyller 18. Har du ingen dator? Nej. <laughs> jag är inte 18 än alltså. Nej, det är två varje kvar. Mm. Två stycken som... Är... Carl fyller 18 snart. Det är CP. När fyller han? den har det. Åh jävla. Det är CP. Jag bara han fyller 18. Min lilla lilla Carl fyller 18. Och du är fortfarande 16. Alltså det är ju helt sjukt. Alltså det är ju egentligen det är det guld guld fyller tidigt på det. Ja. Fifa fan vad är. Men det enda är tråkigt. Jag bara blir det här Han bara och Fast ja, Det är bara jag som har fyllt år. <skratt> <skratt> <Så>. <skratt> Jag lär inte gå ja. ut direkt <laughs> Jag bara Nej, det, blir, ja, det är är lite svårt faktiskt alltså, Mars Det är en bra månad Mars är en jävlig jävligt skär månad ja. Jag kan fylla år i mars Det gör min syster 14 mars Då ska jag ha mitt barn mm. Egentligen ska man planera det nio månader 9 månader från mars Det är tredje månaden det blir runt jul då. Jul. Nej, det blir ju på sommaren. Så säg det inte ja. man har lite vinters, det tre. Mm. Typ midsommar. när efter. Mm. Någon mitten. Mm. Typ i juni. Så, och ja, man på semester sommer. i juni. <laughs> så kommer var till mars. Det är Men om barn. alla skulle tänka så. Alla skulle nuppa vid... <laughs> <laughs> Vad är det jävla ytryck? <laughs> nuppa. Nuppa. <laughs> nuppa. Ser du det? Kalle anka. Nej. Alltså var det är ännu värre. En nuppa. Pippa. Ja. Det var det värsta om alla skulle föra samling <skratt> vid sommaren. Så att alla föra föra vid mars. Det skulle inte gå. Nej. Vad som är, nej, det hade inte gjort. Nej, det är svårt alltså. Det är svårt att planera. Det, schysst, alltså. <laughs> det rätt schysst, alltså. Det är rätt Men, äh, fan, pratar vi så. sån. 7000. Ja, du ska lägga 7000. Ja. Då är det ju 15 kvar, sen. Ja. Alltså, jag klarar mig. Helvete. Sparar du 15 000, så du, sparar du 15 000 tills du blir 18. Så jobbar du, halv, så jobbar du Sommar. en halvår, hela sommaren, så har du kanske, så det, att du får ihop 50 000 på det här, kanske. Eller? När då? På jobbar. Nej, sommaren och hösten. Jaha, ja. Kanske lite mer. Ja. 50-60. Då har du 75 sen. Kanske mer. Jävlar, vilken resa du kan åka på då eller? Nej. Helvete vad du skulle kunna åka på då. Ja, men, fan, tänk. 75 lax. Vilka du kan fan bra jorden runt? Kambodja. Thailand. Bara köra. Fy fan. fan det. <laughs> vad tråkigt. På riktigt? Ja. Tycker du det? Ja. Tänk bara dra USA. i, i En hel... Ja, hela sommaren USA. Och bara leva på de pengarna. Fy fan, vad nice ja, hade det hade varit, inte, eller? Jag, inte skär. Nej, med mig. Ja, jag bjuder. Elsa drar ju nu. Det känns som hon är hela tiden. Ja, hon lägger ju sina pengar på det. det ja. hon... Vad ska hon dra? Hon ska vara borta i tre månader. Ja. Ja. Jävla. De eh, Ska åka till Thailand först, Malaysia, Australien, USA och sen hem. Men vi kör i stort äventyr. Nej, det är hon och min kompis bara. Aha. Det var ju Lina, det blir in. Ja. hon kommer ju tillbaka nu. Hon är borta i ett antal månader nu. Nice. Och jag känner, vi har en vän i familjen som jobbar som cowboy. Alltså, ja. Alltså, han ja nej han sa har han precis var han har du <Picadol! laughs> en cowboy släktig nej alltså, släkt. jag ser alltså, inte släktig vänta vad vi. hon han inte inte cowboy där han han är ja han åker ut på typ fyra juling och så här vallar och vallar kor. i Australien han är borta typ ett halvår nu där ja i något att sikta du sitter på det alltså. inte någon typ din kusin de blockerat motter i Australien va? Jo, hon... Hon var ute och reste och sen kom hon på att hon ville vara, ville vara kvar där ett tag till. Fast man hade inga pengar. Så då sökte hon ett jobb och då plockar de tomater på något jävla ställe. är <laughs> ja. nice. Min kusin mm. i London. Är hon ah, där? Hon åkte min kompis men åkte hem. Hennes mamma kommer här så på hon bara, Nej, jag vill åka hem. <laughs> Kul. Då ni hem. Så själv, hon har ju fått så här, ja. Jag. <laughs> jag vet inte. Så, vad ska jag göra idag? <laughs> Nej, hon jobbar ju i alla fall. Hon, alltså, hon, hon, hennes idé hon är ju, hon inte på semester, utan hon har inget liksom, resekapital. Mm. Utan hon åkte dit för att tjäna upp sina pengar på att där. Fan, vad jobbigt att prata engelska hela tiden. Ska du klara det? Fast, alltså, hon jobbar ju typ på så här, Philips Call Center för svenskar Aha. i England. Så, här, ja. det är svenska. så är det svenska. så vi jobbet. med. Har jag fattat det som? Mm. Det Jag vill fråga nu att. Så då ligger alltså Playstation 4 högst upp på det du ska köpa först. Vad ligger högst upp? Alltså jag. Om du mobil kommer jag slänga ut dig. <skratt> ja du är du där. <skratt> jag vill ändå inte vara här så. Så är jag mobil. <skratt> jävla tråkig det. Nej men vill du köpa mobil helst? Nej, Nej PS4 helst. Mm. Ja, mm. bra. Rätta takter. <laughs> en samma konsol som varandra. andra. Ja. Du och jag köpte ju olika kontroller innan vi kände, eller konsol innan vi kände varandra. Ja. Du köpte ju PS3. B Play PlayStation 3. X Xbox. För <laughs> Men jag fan nöjd med det. Det var bättre än PS3 tycker jag. Ja, en PS3. Mycket bättre än Xbox. Mm. Jo. Fortfarande tycker jag att de här jävla kontrollerna som ligger här nere i handen på PS3. Alltså. Ja. Oh. <laughs> det är jävla äckligt. Ja. Alltså, Xbox-kontrollen, är, den är ju skön. Ju... Men PS4-kontrollen är skön. Undra alltså. mm. de Xbox. Jag har inte en Xbox one känner som, som har det. Nej, det kommer nästa år då. jag. Tidligen, de måste ha det. Nej, de skulle nog köpa. Jag, vet inte. Nog, eller jag hoppas att de köper. Jag försökte få dem till att köpa Playstation 4 först. Mm. Men nu tycker jag de ska köpa Xbox One. för då känner jag någon som har det. <laughs> <fan>. ah, ja. <laughs> du, jag menar att du är det som och på att de ska köpa Xbox One så du kanske har ju Nej! Det är för deras Fy... egen skull! Nej, men alltså. Om. Men du du får in pengar nu säljer i moppen, eller? Ja. Så du ska sälja den så. Ja. Det får Nej, det ska vår Ja, men. Faktum är att jag säljer för dåligt också. Jag vill ja. ha en så gammal hund. <laughs> får jag för tusen span. Mer, eller? Tror det? Har du läst Fix? Ja. Sitta på att det har varit sådär ett av skit så vad ja, ja. Är det inte sån? Ja, hon är liksom eh, Mönstervarianten Alltså hon är, är liksom en eh, med, med hennes ras så är hon liksom en Typ ful av den rasen Är hon? Ja, eller, liksom, för hon är ju klippt Hon är inte klippt som man ska vara Hon är inte klippt på rätt sätt Nej, de ska ju liksom vara så här pudliga såhär Jättestora och jättefina Och såhär, de ser jättetjocka ut Åh oh, jävlar, är det så ska se ut? Så ska hon ju se ut. Varför ser hon inte ut så för? För vi vet inte det är fint. Sådär, tycker jag. <laughs> Fyfan. Det är som en stor boll. Ja. Hon ser ut så. Ja, ungefär. Så. vad nu är hon jävligt valpig. Så, va? ja. så där ser vår grannhund ut. <laughs> På riktigt, exakt nästan. Det är inte den. Det där är ju en... Här är ju en bollen. boll. Ja. Kan vi inte klippa henne så någon gång och föra något så in i helvetet. Vad kul det ska vara. Och så blir det så oss. Ja. Tog jag precis, ur, precis när du klickade så salde jag. Vi hämtade lite godis. Det <laughs> Och Erik ställer Vi pratade lite om PS4. Och skrattat mycket åt Eriks cykel. Och då frågade han ju den såklara... så klara så Såklart frågan Vilka spel ska man köpa. Och jag då som alltid har varit ett i, inbitet kodfan länge så är det klart köpa Godghost. Mm. Mm. Och Erik också. Ja, så Erik ska inte köpa Battlefield i alla fall. Assa. Alltså, Jag ger dig lång tid att svara på den här frågan. Ja, men jag återkommer. Nej. Jo. Jag ger dig tid att svara på den Nej, men du är 12. <laughs> <laughs> <laughs> jag har ha skate 4. Nu fan kommer det. Det är ju så jävla nice. Ja. Det var ju skitlängd sen trean kom. Ja. Det var ju skitlängd sen gång. kom. Och det var ju så jävla nice. Ja, trean var ju asrullig. Fan, jag har spelat alltså. ja. Och är det är gött att bara lira. Men många som säger, eller, många säger att det här, vad heter det, Black Flag, Assassin's Creed, mm. var riktigt bra. Många sådana finns det, eller? känns det känns det är nog Det sjätte, tror jag. Ja. Sjätte eller sjunde. Hur fan kan de komma på något nytt, liksom? Det de inte har gjort. Nej, det känns som på typ samma grej men det här, annan, är, story. det här är det här är nya liksom mest revolutionerande. Först var det ettan. Det var man bara wow. Det, är så, det har aldrig funnits sådana spel förut. Mm. Tvåan nice är så fan det lirar jag. Trean, fyran, femman. Lite luddiga. Ganska likadana. Lidde nya vapen komma på och sånt där. Nya ställen. Nu är man helt plötsligt pirat. Så mm. nu har man ett skepp. Har, ja, då, man... har du inte sett någonting av det? Man har ett skepp nu man kör. Uh -huh. Ska man åka runt i olika städer och borda varandra och sådär. Så nu har de ju revolutionerat det lite. Det behövdes du bra. Ska du köpa. Oj. GTA. Då? Det finns ju inte i PS4. Jag är inte. Men så fort det släpps vill jag ha det för det är mm. ju så jävla roligt. Det är faktiskt skitkul. Jag gillar sådana spel. Massa sä kan gå runt och. Mm. Det får jag inte Det. Ja. Det är bra komplettering till kodd. Mm. För kodd är så jävla fokus jämt. men det är väldigt roligt medan GTA är bara lira liksom. Det är ju bara såhär, man vaknar morgonen, slår på PS4 och så mm. lirar man lite GTA liksom. Mm. Nice. God är ju här jävligt mycket strategier. Ja. Så fan egentligen. Men mycket kött också ja. bara. Det är ju mer Battlefield, det är ju mer liksom tänka. Om mm. man kan säga så. Ja. Men det är också, det är också för det är, mycket, det är så mycket större banor. Mm. Jag är mest sugen på kod och sen när GTA släpps ska jag ha det. Sen är jag så jävla sugen på MBA alltså. Har du sett hur bra det blir i PS4? Hey. Helt CP bra <laughs> Det är så jävla nice ja. alltså. så jag vet inte För det, jag menar det finns inte så jättemånga alltså. Nej det, det finns ju bara typ åtta tio stycken. Watch vet du vad det är? Hey kommer ju se ut och bli så jävla snyggt. Finns det inte en film som är det? Eh, va? finns det? Nej, kanske du. Kanske Nej. bara har sett mm, trailen. För det är ju så att eh, det är lite GTA-aktigt. Du har jobbat på det i typ tio år där spelet nästan. Ja. Passan. Ja. Bra. Ja. Om man började för tio år sedan. Jaha, man tänker så. Ja. <laughs> ja. Nej, jag nu. Men uh... det är som hänt en del inom teknologin <laughs> in efter. <här>, liksom. <laughs> ja, nu har det Men Kanske Men jag bara jag vet inte seger. Det som är intressant är att det ser ut att bli ganska snyggt, lite GTA liknande. Det typ blir lite GTA ihop med Assassin's Creed nästan. Lite sånt. Mm. Och det är ju... det är jag riktigt intressant jag på. Mm. Men nu ska jag säga min budget. Min plan. Mm. Mm. Vill du höra? Mm. Är du taggad? Mm. <laughs> Nummer uno. PlayStation 4. Det är längst upp alltså. Ja, ja. det PlayStation 4. Mm. Mm. Under. Puff! 22-tums-TV. Mm. Här. Mm. Det ska stå. Mm. Här. Mm. Det är det som jag <laughs> Det är det. Ja. Och, eh, det här ska finansieras av min mobil Hur är det, ja, hur är det med? Den är du än så länge? Ja, ungefär mm. det, det är alltså mitt sommarjobb Jag, jag fick 5000. 000 Erik fick 25 000 <laughs> Men jag hade jätteroligt Jätte, jätte, jättekul i somras Hur ja. rolade du i somras? Jag hade också svinkul Nej, Erik <laughs> Tyst <laughs> det du alltså, Jag, jag hade kul På högsäsongen Då var det svinkul klippa gräs. Nej, du hittade på nu. Det hade inte varit kul att klippa gräs var, varje dag. Nej, nej det gjorde du inte varje dag. Men det är roligare att snacka med en massa campingveteraner. Och liksom så här äh, köra lite folkmoped och starta till båtar och köra lite båtar. Och... Ja, det är nice. Ja, det är roligare än att vara på ett jävla dagis. Ja, det var det ändå. Det var Fritis. Äh, Men asså. det var inte det. Jag menar att jag hade ju Fan, jag, var ju, inte utomlands? jag var ju utomlands i somras. Jag badade. Och jag hade mysigt. För kompisar. Ja, men. Och du så och ruttna i en stuga. Om man kollar på den biten. Då hade jag ett helvete. Ja. Så jävla tråkigt ändå. Ja. För att jag jobbar ja. hela sommaren. Ja. Men. Ja. Nej, va? <laughs> nu är jag i efterhand. Ja. Så har jag lite bättre än dig. <här> för du har köpt allting. Jag allt på en cykel. <här> Nej. Nej. Inte Nej. <här> vad såg jag det. Chicken. det. Är det sola. Nej, du hur mycket Elsa skulder mig hur mycket mamma skulder mig. <här> mamma hade skulder mig någonting med Elsa för att det mig 205, eller 115 km. Hon kom hit och så lag gav hon mig en hundralapp. Men det skulder mig 215. <här> Hur går det ihop? Men eh, du skyller din mamma. Ganska <laughs> mycket vejan. Ja. ja. 60 ja, att din mamma ska betala dig 158 kronor. Kanske liksom mm. går bort lite den summa. Nej. Och det ingår ju också i din. 40 exakt. Nej, men jag vet Men jag tror ungefär 6 000 ska ska. Men jag tänker om jag säljer moppeden. Hur mycket ser du av för den? 10 hoppas jag på. Vad ska du sätta 10. Svar det? Ja det rändra. Jag köpte den ju för 105, mm. Ska jag jag ju se hur mycket som är ut som har pris. Men sen är det nog jävla. Röd. För jag har ändå lagt 40 på min bed mm. och den ser ju helt annorlunda ut mot när jag köpte den. Ja, det är fans sant. Mm. Men det är ju typ nästan som när du köpte den. Ja, lite mycket. Ja lite, lite annorlunda. Så att jag tror nog ändå att jag kanske kan få. Mm. Det borde. Jag tror att jag lägger ut för 10 och 5. För då ja, kanske jag har bryta typ 5 eller 10 för Men då. Men de får ändå med två hjälmar och lås liksom också. Jag tänker slinga med allting, vad fan ska jag med två hjälmar det liksom? Mm. Och typ, eller om du skulle ha med så two-stroke-stickers och... Nej man. Okay. men okay. Men om man köper dem man får man med en hel del Kärra, jag får ju bara ösinn liksom. Fan ja, så jag är ju fylt av delar och skit liksom Nej, <laughs> inte stickers Men <laughs> <Min> jävla lådan. <laughs> Nej men Så jag tror att den är, den är rätt rolig Om Man är lite så inte tycker det är kul med moppar och sånt där mm. Om man inte vill köpa en helt... Om man, antingen så vill man köpa en helt ny moped mm. och göra den själv. Men den här är nog rätt rolig om man liksom vill ha en snygg från början och fortsätta. Mm. För den är inte fullständig på något sätt. Nej. Men det är ju en bra början, du. Alltså, det är ju en på den. Nej, nej inte. Är det inte? Nej, det är det bra. Bra, ja. Jaha. Jag sen alltså, höll på med den en dag. Och så jättelänge. Så var allting klart. Så jag åker jag och tanka, Så glömde jag. Så, så, så, så satt inte fast och bara... Så bara och det så här bara bo, bo, bo, bo, bo, bo. Mm. Eller jag tror. Ja, det var första året. Mm. Andra, då sen satte jag på ett nytt då. Lite Inte far det väl. Ja. <laughs> men att alltså, jag åkte så bara. Men jag vet inte du hade ju. Men så alltså, skulle sätta på det så, bara, Vad i helvete så, bara, Vad så en gång så, bara, borta. Uh -huh. för jag vet, det var borta. För vet. Jag hade ju på det. Hur sätter du fast det? Nej, de här grejerna som följer med här med så. Mm. den här men den bara ja inte. Så att det finns, den är ju kopplad. Det finns ju nion kopplat hela vägen fram tills lampan. Ja. Så man bara köper en, en hur lång man vill ha och sätter dit och bara, bara köper rätt in så. Ja. För den var väl kopplad så att det är hel ljuset eller? Ah, där. Ja, det Och det är ju inte bra i och för sig. Nej. Jag kom aldrig runt där, jag höll på så fan, ja. och ville få det. Ja. Och ville, ja, det är inte så roligt att lyssna på men det är i alla fall kopplat till det där. Testosteron. Då några som bara mm. Intrevisibla Intrevisibla. Har jag tror det Jag har ju sett den här. Jag hittade jätterolig YouTube. Du vet, han som gjort dem. Du vet, den här. Vad tyst det blev, den här. Du vet ju vad det är. De här animerade och kondomexperten. Du vet ju vad det är. De här. Ja. ja, ja. Så jag tog en toa och löste att det jag har haft på, du vet det. Han, den killen som har gjort dem. Han har massor massa andra roliga också. Så är det är en som är typ så här. Kevin, who's moving to Sweden, and that. Sweden, the country, you respect all the, would you ever think to avoid the fight? And then he's like, hella, so like, hinky over the water. Well, if that's your opinion, I totally respect that. But on the internet, they make out all their anger. So there's just slår. It's a damn! It's on the same channel. What? On the same YouTube channel av med det att man ser att han har. Typ så två 2 miljoner på de här, kondomexperten vet kondomexperten när han var tyst det mm. blev. Så så är resten typ så bara 2000. Mm. <går> och då undrar jag att de det lite roliga. Ja. Men du vet det här alla de här youtube alla svenska YouTube ja. de svenska Youtube-missarna när man ska det där, där spray. Mm. Där är så här, ja. Nu har jag att liksom, typ en, en så här TV-program liksom. har ja. det. Det är ju som att det blir kolla på SVT. Och så är det hon. Klara eh, Henry har ju på, på kan ha 5 va. Rackar har ju på sexan. Och RMM ska på femman nu? Ja, de gjorde ju sina testpilot. ja, ah, grej. Ja. så det är, och så är de det. De invarde det va. Men de får ju Antagligen... om inte eller ja, det är en mycket klick på det tror jag. Ja. För det är som liksom. Det är det som funkar på nätet, liksom. <laughs> Har du sett på den här RMMs blodgrej? Nej. Nej. Ja. Har den kommit ut nu? Ja. Vem vill ja. vi se efter här, då? Vi gör det är så som vi ser den nu. Så kan vi kommentera den sen. Och sen efter det slutar vi. Så vi kommer tillbaka om hur lång är den? Inte, det är så långt, tror jag inte. Ja, men det ska komma fan i den. Ja. Ja, då Man var vi igång igen fucka. på det här, ja. Ja. <skratt> ja. <skratt> Fick lite <skratt> Oj oh, <jävlar. skratt> oh, där Ja ah, du kom inte upp lika hög som jag Men det kan beror på att jag gjorde så här. Nej men fan det var ju nice Nice bro ja, alltså. Vad så var det? <skratt> <skratt> det skit, alltså. Nej men den kan vi rekommendera Nu ska jag Det känner vi att se löser en hel säsong om ja, nu, nu såg vi den alltså <skratt> Jag har inte sett den. <laughs> uh, och den var faktiskt bra. Den var som man säger. Helt okej. Okay. Ja, lite mer okej okay, skulle jag säga. Ja, men ja. den är br bra till och med. Ja, det är... Kvalitet. Det är fyra ballon och fem alltså. men du vi får köra med i skolan? Illitarrer. Mm. E elitarer får den. <laughs> Av ingen anledning alls. elitarer. E Sen börjar körde någon med fönstergarmar och fönsterkarmar räknar man baklänges till fjorton. <laughs> är det Burman? Så ett är bäst och 14 är sämst. Uh -huh. Baklänges till fjorton. Och fönsterkarmar. Nej men det är nog en, en klar femma. <laughs> är det Burman? Jag, jag tror det var det. Skön så in i hälsing Det är Nej men det var allt för oss denna gång. Håll till godo. Oh. Förlåt att vi inte... Alltså egentligen borde vi kanske ha en liten ursäkt för att vi inte har upp tidigare. Oh. Och det är för att jag är för lagt. Uh. För att... Haft med väldigt mycket att göra. <gör> ja. <gör> vi har haft väldigt mycket att göra. <gör> <gör> jag har faktiskt haft det. Ja. Har kvar med. Oh, jag har spelat skvar i min. Och USN. Det har inte jag. Du har... Vad har du gjort de senaste helgerna? Halgerna Sina halgerna Var inte mycket alltså. Gått på det jobbigt Jag har varit på några bios Några? Ja Eller två Tre Och ja, du är ju fan 22 000 bränder på bios det är ja. bara gå på Men allt om det är nästa gång det är En teaser, <laughs> en teaser. Kan, du säga, kan du säga första bokstaven på alla titlar Vad ja, fan det är ju kul Nej, det är det väl inte? Okej. Okay. Ehm... Um, H? Ja. H? Är det två som gick på H? Yeah. Ja. Jaha, och en då? G? Jag har ingen aning av vilken någon du har med. Mm -hmm. Okej. Okay. Ja, bra! Tack och hej! Liv på i